Man ano pides fai Va no to má. A pintura de vida Ti moitos fillos, Pero o máis bonito de todos foi o que me morreu. Vela aí está o retrato que non minte. Castelao que trincos.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 o pintor Xavier Novoa o asesino de San Pedro de Batallans. There's a strange silence in the room today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 desde que lle naceu o irmán e, por se non fose suficiente, a criaturinha mancha cueiros a moreas. Pero a carmiña non lle importa porque ali é outra persoa. O lavadoiro, ela é a raíña, unha celebridade cuxa sona traspasa os marcos da bisbarra. Ainda era unha moza nos tempos en que lle dixo as demais que Alejo Carrera, o paisano que emigrada a Portugal para traballar na prensa,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 que acaban por se converter en augurios e ademais, non contentas con cargar co xugo do xaver encargábanse de distribuílos Algúas lavandeiras desplazábanse kilómetros de máis para oíla falar Chegaban desde Mondariz e mesmo das aldeas máis caro norte de Pontareas e non para que lles desconfirmásen o que xa pregoaban as radios das novas na fronte Elas querían saber do que acontece nas sombras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 excelentísimo señor alcalde triunfaban sobre as outras como un castiñeiro nun alarganza de fentos xa non houbo que en dubidase do testemunho de Carmiña cando contou que o señor mandara construir un panteón á imaxe do castelo emalia malia que alguna de las sospeita todas as lavandeiras se persignaron a coñecer en que de cando en vez e ainda en vida don Alejo facía que metesen unho cadalento e introducisen a caixa no nicho. Quería asegurarse dun letargo cómodo. Be still my heart felt was lonely night but me safe was made of pain and o verán en que o cocho bateu por primeira vez en Miñanai Veo acompañado de claudias grandes como as soles Doce secheas do zume máis saboroso que xa máis antes Foi o primeiro verán que pasou con nos con a casa bella Naquel momento ainda non anunciaran as núfias Lembro o tamaño daquelas froidas amareladas Porque fun tan culpable da malleira como ao cocho mesmo Vencedo, pola mañá Andaba eu apañando nela na meixeira xenerosa do párroco o metan a barra firme, antipático por extensión, que se por el fose deixaría espodrecer antes de as compartir cos famentos. Cando ali os vin, confundí na con a miña nai. E como non facelos e o cochoela estaban sempre amarradiños, igual ca o botón a camisa. Mamá, chamai por ella e non deu a volta. Quizás estibese equivocado, pensei, pero non había dúbida de que ele era o cocho. Os tipos como a él son inconfundibles Corpo como un touro en pé Calvo no máis alto da cabeza De andares tan firmes que parecía tremer o chan Ademais, o cheiro O cheiro a morto que ia con el polos vieiros Nos que camiñaba Cousas do oficio da sepultura Todos os que median entre aquí e o alén An federa igual Internáronse xuntos no cemiterio pola porta lateral que sempre estaba pechada e aí desapareceron. Xuraría ver como o cocho apreixou a mullet polas nádegas. Fun detrás deles e ao comprobar que fecharan un reixado gabei polo muro ousando os pés por entre os ocos das pedras. O clima dos cemiterios é a lleo do resto do mundo. Son arrabaldes de almas, veciñanzas con marcos funerarios e vivendas de cemento e vidro habitadas por individuos senlleiros onde sempre corre unha brisa máina e tépida que deixa o gusto das mimosas no ceo da boca onde as árboles parecen chorar onde os les cantan as novas compañas nas alturas Mamá, me rei outra vez Salté desde o balo polos corredores mortuarios na súa procura Supuxen ou quixen supor que se dirixirían ao nicho da familia Traguei saliva e enxuguei, enxuguei os ollos antes de chegar, por se acaso. O nicho estaba dividido en seis cavidades. Nas dúas superiores repousaron os restos dos albós por parte de pai, aos que non cheguei a conhecer, pero dos que non dicían cousa mala. Na da planta baixa tiñe un oco reservado para gando me fose hora de oso acompañar o letargo. Agardemos que máis tarde que cedo, e xunta a esta de meu, soterraran un indiano que volvera das Américas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 o iso é o que me contaran. Imagino que acostume que todos os rapaces en pai conservemos algo que nos lembre de quem vimos, algo que nos manteña unidos na posteridade, unha especie de legado en forma de reloxo de peto, de chisqueiro de ouro ou de pluma estilográfica, má guá que papá non soubesse escribir máis alado seu nome, Edomé. Que with my pai last I don't wanna be defined by the thoughts in my mind and I know where to start these still my heart. loneliness But you kept me safe and sound I used to think that love was made of it And happiness what come around de escoitar é o comezo de tres dos relatos que contén a obra Pintura de Vida de fallo Rivas, publicada no ano 23 por edición xerai dentro da súa colección redes para obra de autores que teñen menos de 33 anos No prólogo di Anxuan Ten este escritora a teima viva manifesta en cada línea de darlle a volta a lingua, de revirala e buscar nela de mesmo somerserse e abucío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 A de Castelao e a de Manuel Rivas Que apuntan tamén certa afiliación da propia estirpe dos seus contos A de O Retrato de Castelao e Veemente O conto de Retrincos é un modelo de artesanía do Rianxeiro Que aquí se evoca tamén, as veces no mesmo estilo Coa concepción do relato como un artefacto complexo, dinámico, sorprendente E este conto que inicia e dá título ao libro e a súa lectura é a presentación posible do conxunto. De xeito paralelo, o naufraxo dos homes vos ten unha cita de outro referente como é «Que me queres, amor?», onde de novo a arte os seus brazos, neste caso a escrita, a carta, como mensaxe interposta sobre a realidade crua, «Menciña me ou morte, salvación ou naufraxo». Pero onde o metaliterario se fai máis evidente en no conto final, en Andes e o Peculio introducido coa cita da escritora romanesa Tatiana Tiboliac de novas cartas enelas a literatura a que se dan cita un repertorio de escritores e escritoras novas internacionais como Maggio Farrell ou Patrío Swinson ou clásicos galegos como Mendezerrín Trátase un poderoso peche para o libro que a nos nos fai acordantes daquel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 cunha nova linguaxe en un novo teatro. Antón Ribeiro Cuello, pola súa parte, apunta que había tempo que non lía unha voz tan nova e convincente e comparou o libro con Vento ferido de Carlos Casares que usa o seu libro con mayúsculas e di que para él foi algo increíble. O propio autor, Fabio Rivas, ao comezo do libro, di «Case todo o que acontece nas seguintes páginas non é máis ca función» agarro polo teu ben que non te identifiques con ningún dos personaxes tamén llelemos a Fabio nunha ent nun entrevista que di eu quería escribir e publicar un libro de relatos os contos na literatura galega forman parte dunha tradición fabulosa poliso o meu primeiro libro tiña que ser un libro de relatos había que comenzar por aí se xa non vai máis eu estaré contento igual porque o que publiquei foi un libro de relatos Sigue dicindo Tamén quería facer un libro máis rico posible Con vocabulario máis próximo posible O noso e ao mesmo tempo que fose un libro actual Que todos puidesen ler E creo que saiu ben Eu o que quería era facer nestes relatos Era algo moi apegado ao insebre Ao propio pero ao tempo Moi contemporáneo Penso que calquera das historias do libro Poderían suceder oxe, aclara Tamén recoñazo que había un interese concreto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 que vaya leyendo episodico después de poderosamente con palabras tal y como teorizaba Rafael Dieste. All I ever felt was But you kept me safe and sound Rivas, naceo en Pontevedra no ano 1997 Estudió Ciencias da Linguaxe e Estudiós Literarios na Universidade de Vigo e traballa como libreiro na cidade onde naceo Escribe relatos desde moi novo e a cada galardóns no ano da o cuarto certamen do relato curto da Fampa, sendo el al alumno do IESA Xunqueira no da foi finalista no cuarto no certamen do relato curto da Fampa en adultos No 21 foi o segundo certamen de relato curto en Igualdade, Lonxa Literaria Concilio de Moaña, por Os Gatos Pardos. Acadou o premio no ano tam 21 tamén, de relato curto da Universidade de Vigo, por Os Forxán e Os Asteroides. No 22, o 25 certamen literario de Piñor, por o Cocho. No 22 foi premio de relato curto da Universidade de Vigo, por o Cruceiros e a Asanguías. Neste 23, premio de relato curto da Universidade de Vigo por Marcos e a Conquista E tamén este 23, gañador do certamen de relatos convocado pola Sociedade de Liceo de Noia No mes de Xaneiro, por Amortalla e os Ourizos Algunos dos contos gañadores de concursos foron publicados en libros colectivos A pintura de vida, un libro a que en felizmente o ese,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 may safe and sound